Milí bratři, milé sestry, základem dnešního kázání je pokračování čtení z toho listu, prvního listu Korinckým. Čtu ještě z patnácté kapitoly, verši 50 až 57. Pavel píše: Chci říct to, bratři, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na královstvím božím a pomíjitelně nemůže mít podíl na nepomíjitelném. Ale odhálím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale budeme všichni proměnění. Naraz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zasní, Mrtví budou vzkříšeny k nepomíjitelnosti a my živí proměnění. Pomítelné tělo musí totiž obleci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomítelné obleče nepomítelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je na Bůh svítězil. Kde je smrti tvé vítězství, kde je smrti tvá zbran? Zbraní smrti je hřích. A hřích má svou moc ze zákona. Chvála bud Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho pána Ježíše Krista. Tolik apostol Pavel. Ty ta čtení, které jsme slyšeli, vyprávěli o Kristovou vzkříšení. A nyní slyšíme o našem vzkříšení. Obou obojí se sebou navzájem souvisí. Kristové vzkříšení i naše vzkříšení. To první a původní křesťanské vyznání přece znělo, Kristus za nás zemřel a za nás byl vzkříšen. Jež to nedělal pro sebe. To měl, neměl za potřeby. A dělal pro nás. A za nás dělal věci, které my nemůžeme. Za nás zemřel a za nás byl vzkříšen. Mezi čtenými jsme zpívali krásné staré české zpěv Bůh Všemohůdci. A v jedné slovce jsme zpívali Jezu Kristi stál si, nám tím příklad dal si, že nám z mrtvých státi, s Bohem přebýváti, pane smiluj se. Nevím, jestli jste se tam zastavili myšlenkami, A je to zvláštní. Kristus nám dal příklad. No to říkáme přece pořád, že Ježíš jak ho poznáváme v evangeliích, jak on nám dává příklad. Je příkladný člověk, tak bychom měli být všichni. Ale jo, to platí také. Ale zde je o ještě důležitější věci. Kristus nám dal příklad tím, že stál z mrtvých. Aby moh, abychom mohli i my stát z mrtvých. Kristus Poprvé. V ní. A našel tu cestu i pro nás. Ve víře už jsme také s ním zkříšený. Nebo jsme zemřeli s ním, jak píše Pavel, a máme pevnou naději, že budeme s ním i zkříšený. Milí bratři, milí existuje důvod, proč. Tato, tyto myšlenky se nachází v tomto listě ke kolinsky. Proč tam pavel nejprve vypráví o tom, kdo vůbec toho zmrtví starého Krista viděl. nejdřív Petr a Jakub a ty apostolové, A potom ještě snaží těm korentianům vysvětlit to s tím skříšením. A to má nějaký důvod, protože tam v té korentě měli v tom mírně zmatek. A tvrdili dokonce, že skříšení mrtvých ani neexistuje. No, oni ne, neříkali, že Kristus nemá vyznám, oni říkali, že zkříšeným mrtvých neexistuje. Myslím si, že ty, kdo věří v Krista, už spolu s ním dosahli nesmrtelnosti a věčnosti. Zkříšeným mrtvých tedy už není potřeba, stačí, když zbavíme se svou, své, své neporušitelné duši, zbavíme svou neporušitelnou duši, ze zajeti hmoty, když se osvobozujeme od všeho zlý, když Kristus bude s námi už zkříšený, mrtvých, to pro nich neexistovalo. A Pavel oproti tomu trvá na tom, že Ježíš ale opravdu zemřel. A Ježíš skutečně vstal z mrtvých. Bez toho to nešlo. A že mezi starým životem pod moci hříchu a smrti a novým životem v Kristu není přirozený přechod. Je potřeba nové narození. Kristus jako první musel zemřit a být vskříšen. Stejně musí náš starý člověk definitivně zemřit, než s Kristem vejde do Božího království. Nejde normální přechod od jednoho stavu do druhého. Proti tomu bývá uvedena ta běžná představa a o duše. Že přece něco v nás musí existovat, který něco, co je schopné té v věčnosti. V nejnovější době se takové představy obohacují s nějakými tradicemi ze jiných náboženství, třeba o převtělování duši, ale to, co Korentěny, byli přesvědčení korintiany, bylo to, že každý z nás má v sobě nějaký božský prvek a Ježíš nám pomohl toto najít. Ježíš nám pomůže duchovně růst a tak už o tom vzkříšení mrtvých zapomeneme. Je to částečně pravda, Člověk je jistě něco navíc, než zbytek stvoření. Bůh ho přece oslovuje, neoslovuje zvěřata a rostliny. Bůh oslovuje člověka, protože je jeho obrazem. Ovšem, také víme, každý z nás ví, že člověk není tím, co by měl být. Je hříšník. A hříšníkem nikoli jenom s nějakým tělem hmotným, ale hříšníkem i celou duši. Na jedné straně je to pravda, že Kristus už je v nás, už jsme novým stvořeným s ním, už máme naději. Ale na druhé straně je také pravda, že. Celým životem víry prožíváme ještě ten konflikt mezi Adamem a Kristem, mezi starým člověkem a novým. A, milí bratři, milí sestry, nikdo z nás nemá nárok na nesmrtelnost. Nemyslíme se, že něco z našeho špatného života zůstane a může se vylepšovat. Ne, to by Kristus nemusel zemřet, kdybychom se mohli sami zbavit toho zlého. Já vím, že je těžko o takových věcích mluvit. Říkáte, odkud to ten pan farář ví. Ale přesto v těchto veršech apostola Pavla je řada důležitých bodů pro orientaci naše víry, které nám Pomohu. nejenom rozumět Pavlovým názorům, ale i naši situaci teď po Velikonocích. Jsou to hlavně tři body. To první, Pavel varuje Korintiany, zkříšený není žádné pokračování toho starého. My nemůžeme zůstat, jak jsme. První, my nemůžeme zůstat, jak jsme. To druhé, Pavel ujišťuje kvalitěny, zkříšení není ztráta naše identity, ale je její záchrana. Nebojte se, my zůstaneme ti, kdo jsme. To je to druhé, my zůstaneme ti, kdo jsme. A to třetí, Pavel uváží, Odvážně mluví o budoucnosti prozrazuje nějaké tajemství. Ježíšov z kříšení nám přístří vážnosti smrti a ve vší porušitelnosti našeho života nám dává vítězství a umožňuje nám dokonce vysmát se smrti. Už dnes nám dává vítězství. K tomu prvnímu bodu. My nemůžeme zůstat, jak jsme. Člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Boží a pomíjitelně nemůže mít podíl na nepomíjitelném. A když toto bereme vážně, tak zkřížený mrtvých nemůže být nějaká rysus citaci porušitelného těla na a ožívení mrtvého, aby mohl potom pokračovat v tom, co byl. To vzkříšení, o kterém slyšíme u Ježíše a to vzkříšení, ve kterém můžeme klást svoje naděje, je nová kvalita. Nikoliv repríza starého světa, ale úplně nový svět, to pocitová Pavel. Nějaký vývoj k lepšímu, tak to často bereme. Takže nám ta křesťanská víra přece pomáhá i v každodenním životě, a my stále na sobě pracujeme, abychom se vyvíjeli směrem k novému člověku. Ale Pavel říká, ne, to hlavně je něco jiného. Naraz se koná ta vaše proměna. Náraz při vzkříšení. Odmítá názor, že v člověku je něco boského, který bude nám stačit. Potřebujeme opravdu to vzkříšení. A nikoli jenom kvůli tomu, že Náš obzor je omezený, že jsme malý a Bůh je velký, že my to nemůžeme všecko chápat, nejenom z tohoto důvodu, že jsme omezení, že jsme jenom hmota, ale hlavně kvůli tomu, že jsme příští, že jdeme špatným směrem svým životem, že sami se nemůžeme vykoupit. Jedině to nové, co se objevilo velikonoční ráno, jedině to nové názorzení s Kristem. A pak nezůstaneme, jak jsme byli. Mili bratři, milí sestry, nestačí mít touhu po věčném životě. Nestačí říct, už budeme hodný, tak děláme to nejlepší z toho, co máme. Ne, Pavel popisuje to, co se stalo, jako zlom, průlom. Bůh z nás musí udělat opravdu něco jiného a to chce. A v té souvislosti říká, že podstatně to hlavně není smrt, umřít, ale podstata věcí je ta proměna. Tak třeba jsou některé, kteří dožijou se toho posledního soudu, když se ozývá signální trubka a říká konec a naraz budou vzkříšeny všechny mrtvé. A ti, kdo u toho jsou, jsou ještě živy, nemusí rychleji se zemřít a být vzkříšeny, ty budou rovně proměněni. To píše tady. To je Pavlov, názor, Pavlov pocit, že by to mohlo být tak rychle a tak brzy. I když my to neprožíváme, že to bude tak brzy, že no, už nějakých 2000 let čekají křesťany, ale to hlavně, co apostol Pavel říká, přece platí. V každé generaci to platí, že ta proměna je to hlavně to nepomítelného v toho to, to pomítelného, v nepomítelného, porušitelného v neporušitelné. A to je na obzoru díky Jiříšova To bylo to první. My nemůžeme zůstat, jak, jak, jsme. jak jsme. To druhé my, ale zůstaneme ti, kdo jsme. Mohlo by to se nám zdát, když takhle pesimisticky se podíváme na říšněho člověka, že tento člověk už v božím království vůbec nemá místo. Ale naopak. Stejný člověk zemře a stejně je vzkříšen. Má začínat jiný život, ale stejná identita. Odkud to víme? Víme to z Bibli. Oslovil jsem tě, říkal jsem ti tvým jménem, si říká Bůh. Jsme pokřtěni Bůh se k nám hlásil a každého z nás chce zachránit jako nezaměnitelného člověka. Bohu jde o tebe, o mě, o každého z nás. A když budeme zkříšeni, budeme proměněni, tak nevypáříme se do velkého nicého, ale my zůstaneme těmi, kdo jsme. Je to přání je to něco, co si namlouvám, abych mohl na konci svého života v klidně, v pokoji umírat. Je to touha. Máme tady slib Boží. Bůh tento tvůj život chce, nechce tvůj hřích, ale chce tvůj život. Jsi mu vzácný a jediný. A chce proměnit i tebe. Pavel píše, že to nepomítelné má oblíkat to nové. Ano, když díváme se na sebe, jak jsme, musíme přiznat, že jsme názy, ale nezůstaneme. Budeme oblečení. My nezůstaneme, jak jsme, ale Zůstaneme, zůstaneme ti, kteří jsme a klidně můžeme si říct do věčnosti nasledanou. Někdy tam budeme. Bude tam asi větší dav lidi, jestli se tam najdeme, budeme se snažit. Ale každého z nás tam Ježíš chce mít. A to třetí, Ježíš nám dává dneska vítězství. Jsme možná příliš potopeno do našeho denního zápasu se hříchem a se zlým, ale Kristus nám místo zákona, místo toho zápasu dává už nyní také víra, že budeme zachráněni, držíme-li se jeho. A toto je to, co je zjevně na velikonoční ráno. Smrt je pohlce na Bůh zvítězili. Z toho zní výsměch smrti. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti zbran? Smrt, která Všecko, celý svět relativizuje, dává našemu životu kon, konec, a kterého se všichni bojí. Smrt, která všecko pohltí. Smrt je pohlcena. Chlapst. můžeme se toho smát. Můžeme se toho smát. Mimochodem, to má velkou tradici i. V církevných dějinách, že o Velikonocích se máme smát. Nemáme se dívat nějaký kysely a s plnými starostmi, ale můžeme se smát, protože tato smrt už nad námi nemá moc. V Kristu už nám Bůh nes dává vítězství chlapstvu.